كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا لسنتهم جدا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جدا نوري Elhamdulillahi rabila arameen, wa salatu wassalamu ala rasulillah. draga, evo nas u još jednom našem druženju, šitaoni, otrošli prošle sedmice počeli smo da se družimo sa knjigom šeha Safeta Kuduzovića, koja govori o svojstvima poslanikov, ali i salatu wassalam namaza. Prije nego počnemo, mi smo prošli put govorili o nekoliko napomina, Vjezanim. za ovu knjigu ja ću rezumirano ponoviti, a potom ćemo početi, ako god čitati knjigu. Znači, zašto smo odabrali da govorimo o ovoj knjizi? Iz razloga što ova knjiga tretira jedno od najbitnijih pouglavlja islama, a to je namaz. Znači, čovjek nakon što uđe u islam, izgovori šehadet, postani musliman. Najveća obaveza tijelesna ili praktična jeste memaz. Pa smo zbog toga i odabrali da se družimo sa ovom knjigom. S druge strane, ova knjiga, pisana je od strane našeg šeha Safeta Kutuzovića, svakako to knjizi daje dodatnu vrijednost, hem što knjiga tretira veoma bitnu temu, hem što je obrađivao čovjek autoritet, čovjek koji zaista kroz svoja dijela, kroz svoja izlaganja, pokazuje da se radi o jednom velikom i vrstnom učenjaku. Ših, kada je pisao knjiv, koristio je preko 400 stotine izvora, što svakako ukazuje koliko je to vrijedna knjiga. Ja sam prošli put uspomenuo i spomenut sada. Živio sam u arapskom svijetu više od deset godina. Skoro da mi nije poznato da postoji u arapskom svijetu knjiga koja obrađuje poglavljena namaza, a koja je slično ovoj knjihci. Iako arapski svijet je ogroman, stotine i hiljede doktora islamskih nauka i alijima i šehova, opet meni nije poznato da postoji jedna detaljno napisana knjiga o namazu kao što je ova knjiga. Tako da, znači, imamo veliku čast da se družimo s ovom knjigom zbog dvije stvari, zbog vrijednosti teme koju ona obrađuje, a to je namaz, a s druge strane, zato što je autor zaista, zaista na jedan profesionalan način naučno obradio ovu tematiku. Da ne bi, eh, aj da kažemo, više govorio o ovom dijelu, eh, počet sa poglavljem u kojem safet na početku navodi nekoliko napomena u pogledu samog dijela. Šijsafet je na početku napisao nekoliko napomena, u ima je pojasnio kako i na koji način će pisati dijelo, pa ćemo ih lagano pročitati, lagano prokomentarsati, prošli put smo sad tremena komentarsali ove napomene, da bi ako mogu da počeli sa čitanjem e, same knjige. Pa, bujno. Nekoliko napomena u pogledu samoga dijela. Pišući ovo skromno dijelo, moljeći uzvišenog Allaha da samo muslimanije koriste njime, kroz opisna maza poslanika sallahu alihi vselem, u svjetlu Korana i vjerodostvenog suneta koristio sam naredne metode. Prvo, polazio sam sa izlošenjem kuranskih, a potom hadijskih i pravni pravnih dokaza, spominjući stepen vjerodostojnosti svakog hadisa, govora, sahaba i tabina, upozoravajući na neke neispravne predaje koje su raširene među svijetom. Imam Zehebi je rekao, nema nikakve koristi od predaje gdje su izmješani ispravni i slabi hadise. Znači, prva stvar še Safet nam govori prilikom pisanja ove knjige, i to je metoda učenjaka kada obraćuju neko fiksko poglavlje, uvijek počinju sa Kur'anskim ajetima. Ako u datom poglavlju nema Kur'anskih ajeta, onda počinju sa hadisima. Pa nam ših kaže da će, pišući ovu knjigu, koristiti taj metod, dok kada u pitanju iznošenje argumenta, ših je obećao, i on je se toga i predržavao, da će hadise Bože poslanika, lise, znači volalizirati, da će spominjati njihovu ocjenu, da će spominjati njihove izvore, što je svakako jedna od velikih vrijednosti u ovih knjigi. Mi smo u prošli buduće dugo zadržali na ovoj tematici. Račuma, draga, knjiga u kojoj hadisi nisu ocijenjeni gubi na svojoj vrijednosti mnogo, dok ova knjiga znači... Svi hadisi koji su spomenuti u ovoj knjizi su ocjenjeni, što svakako ovoj knjizi daje veliku vrijednost. Dobro, prvi dva. Drugo, posebna pažnja posvjećena je konsenzusu islamskih učenjaka, jer je on također verifikovani i legitimni vjerski izvak od učenjaka i musumetskih pravnog usmjerjenja. Imam šafija smatra da je stvarni konsenzus jači od pojedinačnih ehad hadisa, to je mimo mutelatir predaje. Na ovaj smisla ukazuje i šejih Islame Bunte i nje. Druga stvar koju nam splnije šejih Safet jeste, i zaista ja sam još u ovu knjigu više puta, od odlika ove knjige jeste da se mnogo puta šejih pozabavi pitanju konsenzusa. Kada čitate knjigu i kada nađete na neko pitanje kaže ovo pitanje po konsenzusu, gotovo to zažmiri i nauči. Ne može sutra niko doći da ti kaže pa možda je nešto drugo. Zašto znači konsenzus učenjaka je izvor vjeri. Imamo četiri izvora oko kojih ajde da kažemo generalno nema razilaženje, osim u nekim sitnicama: Kur'an, Sunnet, konsenzus islamskih učenjaka i ispravna analogija. Pa ako se u nekom pitanju navede konsenzus u kojem su ispunjeni uvjeti koji islamski učenjaci navode da da bi bio konsenzus validan, onda to pitanje znači završeno, nema oko njega raspravi. Pa ova knjiga, vidjet ćete šeji safet u samom abdestu, na više njesta, a i u namazu kaže ovo pitanje je, pitanje po kojem islamsko činjaci imaju konsenzus. Znači, sutra ja više tu ne mogu razmišljati, ali može biti drugačiji. Ne može biti drugačiji. Zato što je to pitanje ulema od vremena Allahog poslanika do današnjih dana, znači, hajde da kažemo, nema razilaženje. broj 3. Reče, sve navedene dokaze bilo iz Korana ili sunneta uzimao sam sa izvora, iz originalne izbirke i dijela, osim u iznimnim situacijama gdje nije postala mogućnost korištenja originala, što je označeno izrazom uzeto iz ili preuzeto iz, navodeći potom dotično djelo i ukazivanjem da se radi o prenašenju iz drugog dijela. Dalje, četiri od 4. Koristio sam ponekad više različitih izdanja jednog te istog dijela ovisno potreb, kao što su El Musned i Mama Ahmeda, El Džamija i Mama Termizije, El su Sunan i Mama Ebu Davuda, Fathul Bari, Hafiza Askalania, El Muvni i Mama Ibun Kudame i neka druga dijela. Ja sam prošli put se Saudiju dugo zadržao, povoran samo ukazuje koliko i šest safet ozbiljno pristupio naučnom dijelu. da pazite, znači on ima jednu knjigu ali ona ima dvije štampe, štampala je ta izdavačka kupća i ta i svakako e, redni broj stranica nije isti kod jedne i kod druge. Pa kada ti čitaš određenu knjivu, kada želiš da se vratiš, ti odeš tamo i kažeš še sajfi ti rekao da je to na osmom tomu 130. stranici, ti to ne naćiš. Pa kažeš, Nije bio precizan. On je precizan, ali ne prenosi iz knjige koju ti posjedeš, on prenosi iz druge štampi. Pa znači da ne bi neko ko bude provjeravao informacije bio zbunjen, ako nekad informaciju nađete u fusnoti kaže to je kod imama Ahmeda, u tom tomu na toj stranci ti odeš, nema tog. Ra Znači radi se da je šest safet koristio dvije različite štampe. Zašto dolazi do različitih štampi? Svaka štampa ima svoje posebnosti. Nekada ljudi oštampaju štampu i ne trudi se mnogo. Pa i štampaju, hajde da kažemo, pet tomova. Nakon toga dođe neko pa pohizmeti tu štampu, stavi volarizaciju, stavi, hajde da kažemo, sadržaje, stavi ovo, stavi… Jednostavno knjigu ojača i samim tim knjiga postaje veća i odmah redoslija stranica počinje biti drugačija. I samim tim, pogledajte, koliko je šir ozbiljan da hoće da kaže ovdje da to ne bi prepustio slučaju, da neko sutra dođe provjeri nešto i kaže nisam to našao, onda treba da traži u različitim štampama. Dobro, peto, kod izračito spornih pitanja među islamskim pravnicima, osjećajući neophodnim, iznio sam dokaze jedne i druge ili više strana. Potom sam komentirao slabije dokaze, a u slučaju kad je bilo moguće i što je najpreće, Zvršio sam pomirjenje teufik stavova, predržavajući se pri tome principa i pravila koje su uslovili islamski učenjaci. Znači, braću moja draga, ova knjiga je pisana metodom komparativnog fikha. Mnogim pitanjima se pristupa komparativno. Nažalost, ta metoda je kod nas slabo poznata i zato ćemo mi kroz prva, dva, en, tri, en, četiri dersa znači... Davati neke svijednice jednostavno da neko ne bi bio zbunjen. Zašto to islamu učenjaci na jedno pitanje gledaju sa više, znači kako se učenjaci mogli razići uopšte? Zašto jedni kažu glava se potirje tri puta, jedni kažu jednom? Zar islam nije jedan? Pa znači ova knjiga je pisana metodom komparativnog fikha, što znači većina pitanja se obrađuju kroz prizmu četiri seba? Kada se iznesu stavovi, pa se kaže jedan od dva meseva kažu to, drugi kažu to, onda se izmase njihovi dokazi, dokazi se elaboriraju, rade na njih se odgovara i shodno tome se, hajde da kažemo, odabiri jači mišljeni. Svakako, mi ćemo cijelo vrijeme kroz ovu knjigu eh, dolaziti sa jednom tezom, a to je ako i preferiramo jedno mišljenje, to nikako ne znači da druga mišljenja su odbačena totalno. Primjera radi, mi možemo preferirati mišljenje da se ruke u namazu vežu iznad pupka, ali ne znači to uopšte da oni koji vežu ruke ispod pupka ili ulema koja je to rekla, da je to novotarija, da je to dalale, da je to zabluda, da se ne poštuje taj stav. Ne. Samo kažemo, ovo mišljenje je malo jači pa ga mi pratikujemo, ali i drugo mišljenje ima svoj e, dokaz, e, validno je i tako dalje. Pa znači komparativni fik e, iziskuje, ajde da kažemo, dosta razumijevanja e, iziskuje toleranciju. E, uviš nam na kraju kaže, imate dosta puta, učenjaci se raziđu, a može se da se njihovi stavovi, Pomiraj. Pa kaže, še i safet, ja ću pri, prioritetno pokušavati da pomirim stavove učenjaka. Ako to ne mognemo, onda moramo odabrati jedno od mišljenja u pogledu određenog pitanja. Dobro, dalje? Šesto. Dijelu nije cilj nakljenost mišljenju jedne pravne škole, tako da sam prevashodno koristeći dokaze iz Korane i Sunneta odabirao meritornije mišljenje. Ovisno stepenu ispravnosti, i ja čini iznesenih argumenata. Mi smo prošli put isto govorili o detaljno ovome. Braćo moja draga, ovo zapamte, danas i ovo je velika korist. Ljudi se u pogledu njegovog sa prema šarietskom značaju kategorije. Imamo prosječnog muslimana, pod navnim znacima ćemo ga staviti, obični musliman koji se nije šarietski obrazoval. Ono što je naučio u Mejtefu, to je sva njegova šarietska naobrazba. Taj čovjek se u šariatu zove Muqallid. On slijedi Nekoga ko više zna od njega. Da li slijedi mučtehida, da li slijedi mama mezeba, da li slijedi svoga muftiju. I to je njegov pravac. On kad ima neki problem, on ne zna. Ona zove nekoga koji je za njega najučeni, neko koji je najpobožni i kaže šta je propis toga i toga. I taj čovjek mu odgovori i on živi potom. I njega će Allah pitati koliko je se predržava toga što mu je taj kazao. To je prva kategorija ljudi. Imamo drugu kategoriju ljudi, to su ljudi koji su šerijatski obrazovani, kao što je, evo, rećemo Šeji Safet Kuzovići, koji može uzeti i jedan mezheb i drugi mezheb, ima toliko kompetencije da čita itamo tamo i vamo i da vidi i da vaga šta jači. Da se neko ne zbuni, ja znam da ima ovdje nekada kod nas u Bosni, ako ne praktikuješ određenu nišljenju za nefiskog mezheb, kaže, eto ti sad pametnio debohaniti. Nismo pametni od Ebu Hanife, ali imam Ebu Hanife, primjer živio je, kad je gledano historijski četiri mezeba, prvi historijski znači, mezel koji nastupio od ova četrije, hanefijski. Zbirke Hadisa se tek kompletiraju, knjige Fikha i Usula se tek pišu, jednostavno određeni stvari još nisu bile dostupni imamo Ebu Hanife. Sami njegovi učenici, Mohamed Šeibani, Jebu Yusuf. Kada su se sreli sa drugim učenjacima, primjera radi Mohamed Šeibani je se sreo sa Malikom u Medini, promijenio je možda trećinu svojih mišljenja u mezebu i ostavi ostaviv nama je bu Hanifi. Pa ako je imam Mohamed Šeibani mogao u mnogo pitanja ostaviti Hanefijski mezeb i opet da se pripisuje Hanefijskom mezebu, zašto mi danas ne imamo pravo da odabirimo znači, neko mišljenje Zahodno ono mi znači što mislimo da je najjači. Pa to nije nikakvo omalovažavanje, nije Buhanife, ni, ni Šafije, ni ništa, već je samo traganje za istinu. Pa še Safet, nam daje doznanja da će knjiga biti pisana komparativno. Zašto? Imate knjiga koji se pišu meshebski. Imate knjiga, čovjek kaže u startu, ja ovu knjigu pišem po anefijskom meshebu. Ne izlazim iz mesheba. Da li ja to, znači da li ima nešto jače, ne jače, ne znam. Samo pišem šta je hanefijski, ili šta je hambelijski, šta je šafijski. Imamo knjige koje su komparativne. Jedna od komparativnih knjiga jeste i ova knjiga koja se ne predržaje jednog mezeva. Pa u jednom pitanju reći najjače mislim šafijsko, u drugom malikijskom, u treće je i tako dalje. Dobro, dalje? Sedmo. Dijelo počinje govorom o abdestu, a završava načinom zikra posle namaza jer su oboje usko vezane za namaz, s tim što je abdest uvjet namazi. Šest znači zato što knjiga obrađuje namaz, pojašnjava čitao od da, zašto govorimo na početku knjige o abdestu i zašto govorimo o zikru. Pa znači da ne ispade okej, okay. govorite reksaj ćete pisati o namazu, a govorite rečemo što nije namaz. Pa govorimo o abdestu zato što je nelogično, hoćeš da klanjaš, ti trebaš uzeti abdest. Ok, da te podučim da kako ti čitauče da uzmeš abdest, a nakon toga predao sam selam, završio sam namaz, ima nešto posle nikah premišljeno kako se zikr čini. Pa i Še Safet u svojoj studiji, on namazu dodao dvije stvari koje su usko vezane za namaz. Jedna je vezana višija, to je abdest, ona je uvjet za namaz, a zikr Je znači pohvalna povalna stvar nakon namaza, ali je lijepo da čovjek to zna. Pa je širo običao da će u ovoj knjizi obratiti poglavlje abdesta detaljno i poglavlje zikra. Po ovu osmu tačku, e, znači šeh jednostavno neke knjige koje su kojima se mnogo koristio, spomenuo je zbog, eto, ajde da kažemo jednostavno, želio je da istakni bitnosti knjiga u ovoj tačci broj 8, broj 9, Iz želje da se jasno predstavi izvori nevedenih dokaza što je obavezno u naučnom radu, ponekad su fust po svom sadržaju približne glavnom dijelu teksta. Unima se nalaze hadisi poslanika, salallahu alihi vselem, i riječi učenjaka prvih i potomnih generacija, kao i kratka objašnjenja glavnine teksta. Smatramo da će čitaoci ovog dijela naići na razumijevanje i da im čitanje fust nota neće predstavljati poteškoće. Ova knjiga je jedna od njenih vrijednosti, onaj ko čita ovu knjigu obavezno treba da čita i fusnote, ne možda sve. Nekad Šijegh samo u fusnotama navodi izvore, ali nekada pojašnja kada u pitanju hadis Šijegh citira hadis, a u fusnoti govori o njegovoj ocjeni. Pa je veoma bitno kod pitanja gdje se ulema razišla čitati fusnote. Jer nekada ćete vidjeti dole Šijegh navede hadis od neke grupe učenjaka, ali dole kaže ovaj hadis su deset učenjaka smatrali daif. Odmah znači dobro. Kad dođe do raspravi, ovaj se argument više ne može koristiti kao jak argument. Ako dođe do druga grupa i donese vjerodostan hadis koji ukazuje na to pitanje, svakako da je njihovo mišljenje jači. Pa znači, e, bitnost fus note u ovoj knjizi je velika. Uvijek je fus nota bitna u svim knjigama, u ovim pogotovo narošto kada se znači šeh e, Safet govori u ovoj knjizi u fus notama, govori o ocjeni hadisa. 10. Spomenute dove su napisane na izvornom arapskom tekstu, potom prijevod na bosanski jezik i na kraju transkripcija arapskog teksta. Hadisi koji se tiču same forme namaza napisani su samo u prijevodu na bosanskom jeziku. Jedanesto, Ukratko sam obradio pitanje pregrade sutre za namaz jer je primjetno da ovaj sunnet zaposljava veliki broj klanjača, dok su ashabi pridavali veliku pažnju ovom propisu što ćemo detaljno pojasniti, inša Allah. 12. 12. Želim ta također naglasiti da je vrijeme nepogrešivih za pečačeno smrću poslanika, salallahu alihi ve sallam, zato eventualne greške u ovome dijelu, bilo naučne ili štamparske prirode, dokaz su ljudske nesavršenosti, a Islam je čist od svega toga. Znači, nakon što je Shih Safed pojasnio metodu kojom će pisati svoju knjigu. A ovo vam, vjerujte, da je velika rijetko način danas u bosanskim knjigama da neko pojasni kako će pisati knjigu ovu ukazujeno zbunost ovi knjigi. Da je Šij pojasnio metodu i držao se metode koje je spomenuo. Nakon što je pojasnio metodu, Šij počinje sa poglavljem abdesta. a Namaz se ne prima bez abdest Uzvišeni Allah kaže, o vjevnici, kada želite namaz obaviti, vjica svoje, ruke svoje do iza lakata operite i poglavama svojim potarite i noge svoje do iza članaka operite. Od Ibn Omera se prenosi da je poslanik sallallahu ve vselem rekao, ne prima se namaz bez abdesta. Braću, znači ših počinje prje nego što pojasni kako se uzima abdest da nam pojašnjava da je uvjet validnosti namaza abdest jer sam naša vjera je savršena. Ne može čovjek sad sad na džamijski skvrata i ljudma imaš ljabdes imaš ljabdes. To je stvar između njega i Allaha. Naša vjera u većini slučajeva zasnovana je na povjerenju. Postiš ili ne postiš između tebe i Allaha. Klanjaš li sadestom bez abdesta, to ne zna niko znači. Ali za usprav, ispravnost i validnost namaza uvjetuje se da čovjek uzme abdest. Glavni dokaz za ovo poglavlje jeste ajetu suri el-ma'ide 6. Ajeti Allah, Jeršanu kaže o vjernici kada želite namaz obaviti lica svoje operte i pojašnjenje pojašnjen je sav abdes kako će se uzijeti odnosno njegovi ruknovi i njegovi temelj. Allah u poslaniji kaže u viši vjerovodosti nadisa, mi nećemo puno citirati, odmaćemo dole prijeći na kraj poglavlja, e, ne prima uzvišeni Allaha namaz insana koji je izgubio abdest, a nije ponovo abdestio. O, to je znači prva stvar. Allah Đelešanu neće primiti čovjeku namaz bez abdesta. Ovdje ima jedna veoma bitna stvar, a to je kada bi se desilo da čovjek klanja i zaborava bez abdesta. Njegov namaz nije validan i treba ga ponoviti. Ali šta ćemo ako čovjek klanja svjesno bez abdesta? Neki učenjaci su išli toliko daleko da su smatrali da je to djelo nevjirstva. Da čovjek svjesno klanja, nema abdesta, on zna nema abdesta. To je veliki grije, veliki grije, a neki su ošli toliko daleko, kažu to je, on se izmija i sveru. Ovo govorim zašto? Iz razloga što se može čovjeku desiti da u toku namaza izgubi abdest. Jer tu, znači, Allah Đelšanu stvorio i sana, stvar koju kvali abdest, između ostalog je primjera radi puštanje vjetra. I čovjek iz određenih razloga može se desiti o učenjaci govori u svojim knjigama. Pa šta je obaveza? Da li čovjek ima tada pravo na stid? Kaže, bilo me stica, puna džamija i tako dalje. Treba da se da prednost Allahom, Đelšanu zadovoljstvu, Allahovu vjeri i znači poznavanje propisa. Tako da čovjek, kada bi se desilo da izgubi abdest, obavezamo je da prekinje namaz. Sad je drugo, da li on može iziš, da li je gužla, da li su safovi, ali čovjek kako ništa može prekinjeti namaz i sjest sa strani, sjest u safu, ali znači ne smije glumiti da klanja. Ne smije glumiti da klanja i to je opasna stvar. Imamo dole na kraju, rekli smo, e, islamski učenjaci su slož, se slažu, pročitaj nam ti, Hadžija islamski učenjaci? Islamski učenjaci se slažu da je abdest uvjet bez kojeg ne vrijedi namaz. Znači, ovo, ovo pita je po konsenzusu. Inače, konsenzus se može citirati na viši način. Ako kažemo, islamski učenjaci se slažu. To je e, jedan od načina prenošenja konsenzusa. Može se reći Islamski učenjaci su to zaključili po konsenzusu, islamski učenjaci su složni i tako dalje, ali sve su to načini pojašnjavanja da određeno pitanje, znači nema razilaženja. Nikad niko u historiji islama nije rekao može se klent bez avrsta. I zato ako dođe neko polupjanto rekne, kaj, izvinjajmo se, historija ummeta, nika, ti si prvi, bravo Kolumbo, otkrio se Ameriku či znači, prvi, ako bi nekad neko došlo, kažemo, Allah Jeršano je to naredio u Kur'anu, o vjernici, kada hoćete nam, molite, dolovite, lica svoje operite, pa je pojašen sam abdest. To je jedna naredba, Boži poslanik je u Višegrod osnovni Adisa naredio i rekao, Allah ne prima namaz i na kraju islamski učenjaci su složni da nije dozvoljeno klanjati, da namaz nije validan osobi koja klanja bez abdesta. Dobro, nakon što smo shvatili toj temelj Uvijek u poglavnim imate temelje, nakon temelja imate, hajde da kažemo, druga, manje bitna pitanja. Pa nam sad logično je dolazi vrijednost abdesta. Mnogi su hadisi koji govori o vrijednosti abdesta, mi ćemo pročitati samo neki od njih. Humran kaže da je Osman ibn Afan jedne prilike zatražio vodu za abdest, te se abdestio na isti način kako se abdestio poslanik s.a.v.a. A zatim je kazao da je Allaho poslanik, sallallahu alihi vselem, rekao, ko uzme abdest na način kako sam se ja abdestio, zatim skrušeno klanja dva rekata, bit ćemo oprošteni prošli grijesi. Ču vidite ovdje, od vrijednosti abdesta jeste i to da čovjek koji ispravno abdestio, onako kako je abdestio poslanik, nakon toga dva rekata klanja, ali ovdje je došla jedna klauzula malo potiška. La ju haddithu fihima nevsehum ukojima neće se prepustiti šetanskom došaptavanju. Ovde šejh to preveo uskrušeno da čovjek klanja. Čovjek se ne može pazite, slušao sam Šijaša Šankite kategoriju, je jednom komentatoraš čuva hadis, nemoguće je da čovjek klanja a da mu ništa ne padne na pamet. Ovaj hadis to ne želi da kaže. Ali je moguće da se brani Ovaj hadis hoće da kaže, onaj ko klanja dva rekeata i klanja tako da ako mu i dođe šetan, nešto došatne, on to otjeri. Ali ako mu dođi pa se on prepusti tim mislima i do kraja namaza razmišlja, eh, onda nije ispunio ovu nagradu. Znači, ko klanje apesti klanja dva rekeata u kojima se neće prepustiti mislima i šetanskom došatavanju, uzadla pomoć, znači očekivati ovu, ovu veliku nagradu. Imamo dole od Ebu Hurire Hadis. Ebu Hurire kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kada sapdeti musliman pa opere svoje lice sa vodom ili zadnjom kapi vode spadaju sa vodom ili zadnjom kapje vode spadaju grijesi koje je počinio svojim očima. Kada opere svoje ruke sa vodom ili zadnjom kapi vode spadaju grijesi koje je počinio svojim rukama. Kada opere svoje noge sa vodom ili zadnjom kapi vode spadaju grijesi koje je počinio svojim nogama pa se tako potpuno očistije od grijeha. Inače, pravil, braću, moja draga, kada god se govori o vrijednostima i kaže se oprost grijeha, u većini slučaje sam misliji na male grijehe. Da neku ne pomisli, ovoga je jednom abdestim i sve što sam do sad radio u životu, eto me čist od majke rođine. Veliki grijesi iziskuju tev. Mali grijesi mogu biti poništeni činjenjem dobrih dijela, razno raznih dobrih dijela, jedno od njih je i abdest. Allah ne vjeruje zna, znači tako se ispravno razumiju hadisi u kojima se govori ako redni što i to bičeti oprošteni grijesi ako radi što i to bičeti oprošteni grijesi znači misli se u većini slučajeva na mali grijeh koji čovjek počini a kad su u pitanju veliki grijesi ne daj bože blud alkohol ili nešto što je definisano kao veliki grijeh Nije bi sad da idemo tu temu šta je velike grije kod islamskoj černjaka, ima razno raznih definicija, jedna od definicija velikog grija jeste svaki onaj grije za koji je došla neka prijetnja, da li dunjaločka, da li ahiretska, ako se za neko dijelo prijeti nekom kaznom dunjaločkom ahiretskom, onda je to veliki grije u većini slučajeva. E takvi grije se iziskuju šta? Iziskuju teubu da bi bili oprošteni, dok e, znači abdest ili neki zikrovi, korekni sto puta, to i tu bit ćemo oprošteni grijez pa znači čovjek radi toliku griha i rekni 100 puta subhanallahi ve bihamdi zaušena ne misli se znači na mali grije dok veliki grijesi iziskuju pokajanje dobro oni koji imaju knjigu sakako šest safet je nave ovdje više hadisa ali jednostavno dogo nam da da svatimo da Prilikom abdesta čovjek ima mogućnost da, ajde da kažemo, Alažešanom oprosti mali grijehe, pa ste vidjeli, znači grijesi počinjeni očima, rukama, nogama, kako god čovjek koji organ peri i sa zadnjom kapi vode kako se suši voda i kako pada, znači tako padaju i njegovi grijesi, što je velika stvar, a to će nam poslije trebati. U ovom sljedećem poglavlju odlika, odnosno, odluka za abdest. Odluka za abdest nije... Nijet je uslov za valjanost abdesta po mišljenju izrazite većine islamskih pravnika. Ovaj stav zastupaju učenjaci malikijske, šafijske, hanbelijske, izahirijske bukvalističke pravne škole, hanefijski pravnici. Znači, ne, ovdje je kraj rečenici. Ovo je koje zastupa u mišljenje da e, je za abdest potreba nije O čemu se radi? Prva stvar, nemojte se puno pod navnjim znacima, bojati nijeta. Nijet je toliko jednostavan da ima u Leme koja kaže kada bi ti bilo naređeno da uradiš djelo bez nijeta, ne mraš ga uraditi. Čovjek sad sjedi i kaže hoću abdestit i počne skida čarape. Gotov, to je nijet. Dok si pošao skidati čarape, hoću da idem oprat noge, to je nijet. Krenuo si u džamiju, hoćeš na podne i oblačiš kaput, abdestio si. Nema više potrebu u džamiju reći ne vidi tu je jednu znači. Ti si na nijetju iskući svoje izlazak, paljenje auta, ulazak u džamiju, da te bilo ko upita gdje ćeš, šta ćemo reći? Ide na namaz, to je nijet. Zato su islamski učenjaci, sad će doći poslije govor o tome, definisali da izgovor nijeta u bilo koje mi vade tu jer ga nije činio Boži poslanik nikad. Ono znači što mi osjetimo u svome srcu u za moću klanjati i krenuo sam da s njim, sam tvoj prvi korak ka, ka česmi, to je nijet. E sad, učenjaci se razilaze nakon što smo recili abdest je obaveza uzeti za namaz. Ok. Da li je obaveza u tom abdestu da ja imam, nije to ću abdestiti. O čemu se radi? To je velika rijetkost. Čovjek dođe, iziđe iz kupatila, zaista bio je u WC-u, bio je u WC-u, obavio fizičsku potrebu i dođe u lavabo ili negdje i plup, plup, plup, abdest je automatski. Kad završi opere noge, kaže, pogledaj, ja stavno abdest Nisam nijetio abdest, zaista, ali to je veoma rijetko, ali može se desiti. Može se desiti. E sad tu dolazi ili ispravan taj abdest? Čovjek je znači nije uopšte nijetio abdestu. Imao je potrebu za VEC-om, ali ono čovjek automatizom izlazi iz VEC-a, većini slučaje abdesti vidim u dželanju. To nije nijetio. Pošao sam u VEC, obavio sam e, fiziološku potrebu, izišao sam i abdestijom. Kad sam fin oprao noge, pa vidi ja Je li taj ades validan ili nije? Po većini učenjaka, osim Hanefijske pravne škole, je taj ades nije validan. Mora biti nijet, da bi dijelo in ne mel a maru bin Dijela se vredno po nijetima. Ovaj čovjek nije nijet, jo, on je to onako opravo automatski. Hanefijski želac kaže on je opravo, odnaše lija traži pranje, ne traži nijet. Allah najbolje zna, Šeji Safet je o, iznosio ovdje argumente, e, odgovarao na te argumente. Allah najbolje zna, e, prvo što se to opasite, nemojte se time umarati, pod jedan. Pod dva, ovo se veoma rijetko može desiti. I se eventualno desi jednom u tri godine, prioritetni da čovjek ponovo još jednom apesti sa nijetom, nego da znači, hajde kažemo, klanja sa tim abdestom koji je zaista upitan. Zašto? Zato što čovjek nije imao svaki ibadet da bi kod Allah bi uprinjeni mora imati nijed. Primjera, imaš izdvojit sto maraka ili hiljad maraka zekijata. Obračunosin očer zekijat i kažeš imam hiljad maraka zekijata. Možda vam pojasnim primjer kako nije utječi na ibadet. I svetniš dole nekog čovjeka siromaha u čaršiji. Nakoga svetniš i on ti priča, znaš šta je, imam potrebu, bolestan sam, gore dole. I ti, evo tkaj 300 maraka, poklon. Dođeš kući, pa kje, kaže, ja sam, mogo sam to uračunati od zekijata. Može li računati od zekijata? Može, ako je prije nijetio. Da, može ako je prije, ali ja sam znamenostno nije nijetio. On ga vidi, evo ti 300 maraka. Dođe kući, kje... Mam, znaš, mogu, mogu uračunat ću ja to njemu, oni 300 maraka tu mi od zekijata, još imam 700 izdvojiti. Može li? Ne može. Gdje je pojenta? Pojenta je, pazite, djelo je isto, dao 300 maraka. Samo da je prilikom davanja onog novca sebi rekao, u srcu. Tamam, elhamdulillah, imam ocinu, od sam izrešnu 1000 maraka zekijata, daću mi 300, tu je prvi kojim ću dat zekijat. Odmah, odmah može biti zekijat. Ovaku ne može. Dao je, nije nijetio nije imao prisutnost, nije ta šta je. Pa će to bitovična sadaka. Isto tako je s postom, isto tako je s namazom. Isto tako i s abdestom. Da bi abdest, je li ibadet braćom, abdest i ibadet? Vidjeli ste kakve velike nagradce za abdest ovećavaju? Oprost grija, Per pa je li to ibadet? Normalno da je. E da bi ibadet bio kod Allaha primljena, moramo imati nijet. Pa je ispravno i tačno mišljenje Allah Želšanu najbolje zna da, znači, abdest treba da imamo nijet. Ali se sad ne treba umarati. Sad, uf, idem abdestit, e sad, idem za nijetit, abdestit, uf, sjedim des minuta da očistim abdestit, nije za, ne, idem abdestit, to je to. Bitno je da si svjestan da abdestitiš da to nisi uradio pod naznacima automatski. Nakon toga nam je Šehi ovdje navodio je mnogo, mnogo onaj izjava od Ibnu Tejmije, pa čak i od hanefijskih učenjaka, od Ibnu Nkajjima i mnogih drugih učenjaka, da generalno i vadetima, čak Ibnu Tejmije, Rahmetullah i Alihi, navodi konsenzus islamska učenjaka da se e, nijet izgovara riječima. Imate olemej koji su smatrali da se nijet izgovara, ali braćo, znači moramo zapamati sljedeću stvar. Poslanik nikad nije izgovorio nijet ni za kakav i badet. A sahabi ta viljini, tabi ta nikad niko nije izgovorio nijet riječima. Ako oni to nisu radili, onda i mi to ne trebamo nikako raditi. Nakon toga... Imamo jedno pitanje koji će Šeši Safet obraživati na kraju, ali evo sad, pošto je početak je abdesta, evo imamo, hoćemo da abdest imamo, znamo da je to velika nagrada, znamo da nam treba nijet, pitanje koji se postavlja na početku, imaju li neke posebne dove za abdest, tačno je mišljenje da ne postoje nikakve dove, osim što će Šeši tretirati sad prvo pitanja a tu je bismillah. Na početku abdesta se kaže bismillah, na kraju se prouči dova koja je prešena, ali ono što je poznato kod nas za svaki dio tijela da se uči abdesni dove, to je neispravno. I ovdje ću vam kazati jednu veliku korist koju danas trebate zapamjetiti. A to je, ne može čovjek svojim razumom i mozgom određivati šta je dobro, šta nije uvjeri. Kaže, nema ništa loše u, u e, tim dovama, kao pročitaš dovu, stvarno dova, nema u njoj ništa loše. Ali dobro, to je jedna strana. A dođe čovjek ko će da se tek uči i klanjati. I ti gaviš, e slušaj, hađi, trebaš prunušiti abdestu. Pa šta je, abdestu, to je to, Ali kada imaš i prije toga nešto, moraš naučiti abdestke dove. Pa gdje da ih pogledam, naravskom, sedam doba, ovo ono, uvukaj, Boga, mi je to mene Pa ja neću ući dove, samim tim neću abdestiti, samim tim neću mi klanjati pa smo obteretili čovjeka nečim što mu nije Allah na rediju. Pa znači mi ne možemo prepustiti svom razumu šta je dobro, šta nije dobro. A hoćemo abdestiti, želimo Allaho zadovoljstvo, želimo nagradu abdesta i kažemo bismillah i to je sva procedura. Ne izgovaramo nikakav nijet na glas. Znači velika, velika većina učenjaka Prijedodni generacija, ovih generacija smatrali su izgovor nijeta na glas, notarijom, isto tako učenje dova nije preneseno od poslanika, ni od tabeljina, ni tabi tabeljina. znači ono što oni nisu radili definitivno nije vjera, tako da čovjek se ne treba time zamarati. Nakon toga prelazimo na poglavlje, hoćemo početi abdestiti šta ćemo. Prva stvara koja ideje jeste izgovor bismillah. Da vidimo šta nam ših kaže. Izgovaranje Allahova imena bismillah. Prije uzimanja abdesta po nekim islamskim učenjacima, obavezno je zbog riječi poslanita, sallallahu alaihi wa sallam, nema namaza onome ko se ne abdesti, a nema abdesta onome ko ne spomene Allahovu ime. Ja, vidite, ovdje imate hadise 89 fus nota i onda fus nota 89 je četvrtina stranici. 6 safet, pošto je ovo hadis oko kojeg se ulema razilazi, je vjerodosten ili nije, navodi prvo njegove izvore hadisa, nakon toga govori islamski učenjenka da li je taj hadis vjerodosten ili nije. Na ovo pitanje, braću moja draga, se može gledati iz dva aspekta. Znači, ovaj hadis ide ovako. Nema namaza onome i ko ne abdesta. To smo rekli po konsenzusu. A nema abdesta onome ko ne rekne bismillah. Možemo na ovaj hadis da kažemo odgovoriti s dvije strane. Prvo da reklimo taj hadis nije vjerodostojan. Samim tim ako nije vjerodostojan, znači dajif hadis po ispravnom mišljenju, se ne priva takav dokaz u da dajif hadis. Dobro, najjači odgovor u, u, u islamu je kad čuvijek kažeš odgovaram ti po dvije verzije. Prvo kažemo nije vjerodostojan hadis, ali evo, ako je i vjerodostojan hadis, onda nije uvjet. Pohvalno je. Zašto nije uvjet? jer je u vjeru dostupnim hadisima Buharija i Muslima više hadisa presjen da Bozhij poslanik abdestiju i ne izgovara bismillah da je to bilo da je bilo obaveza Boži poslanik kad god bi abdestiju rekao bi bismillah i počeo bi već ovaj hadis je izrekao a nije znači u mnogo hadisa presjeno samim tim to ukazuje znači da je to bila obaveza Bozhij poslanik ali salatu selam to ne bi činio pa je, znači ovaj hadis kako ćemo ga onda sat tako ako je ispravan Nema, jer je Boži muslim kaže, nema namaza bez abdesta, a nema abdesta bez bismili, u šerijatu nekada dolazi tako terminologija, da se ne gira potpunost. Nema potpunog, ali znači ti možeš operiš sve, nisi rekao bismila, fali samo ona jagoda gore na kolaču. E, ta bismila je, ali se kolač može i bez jagode pojest. Pa znači, Ona je samo znači, upotpunjavanje abdesta, a nije elementarno. Nije pranje ruku, nije potiranje glavi, pa znači da ne bi oko toga šir ovdje iznosio onaj, kako se zove, e, mišljenje učenjaka, da se ne bi time mnogo zamarali. Hoćete abdestiti, trebate nije imate u srcu želim da abdestim, dolazite i kažite bismillah i to je to. Ne treba to izostavljati maksimalno se truditi, maksimalno. Ali, izostavio si nakon adesta, uf, ne reće bismila, ništa, tvoj adesta je validan. Svjetiš se za dan, za dva ili, znači nije to uvjet, ali je lijep i ne treba to izostaviti. Znači, to je srž onoga što je Ših e, Safet rezimira u ovom poglavlju, da se ne bi, hajde da kažemo, mučili oko ovog pitanja. Imamo mnogo drugih i pitanja. Šta je bitno zapamiti za bismilu? Da je došao hadis, oko tog hadisa postoji jako razilaženje. Ako privatimo da je hadis irodostan, onda njegovo značenje je nema potpunog abdesta bez bismilne. Potpunog. Ali ima abdesta, ali nije samo malo fali da se upotpuni ali su njegovi temelji upotpunjeni, a imamo, znači, i drugi odgovor da reklimo da taj hadis nije vjerodostojan. E, I to je otprilike nešto što je Ših spomenuo, iako je on, e, znači, iznosio e, mišljenje učenjaka e, i drugih učenjaka koji kažu da e, je bismila samo pohvalna stvar, i rekli smo da je njihov dokaz i kur'anski ajet. Jer Allah Žešanu kaže u suru, u suru je dmajde, u šestom ajetu, o vjernici, kada krenite na nas da obavljate, operite svoja lica. Pa ni nije spomenuta bismillah. Da je bismillah bilo nešto obavezno, Allah zašao bi to spomenuo u Kur'anu. Pa tako znači spominjanje bismillah riječ samo bismillah je lijep i pohvalan postupak, ali nije obavezujući samim tim. Ne bi želio da se mnogo opterećujem. U islamu znači imate propise vajib, farz, sunnet. Pa kada čujete da pravnici, ljudi u fiku kažu sunnet, to je dijelo pohvalno. Što znači? Uradim ga imat ću sevab. ne uradim ga neću biti kažnjen. A ako je nešto vađib, onda to moram uraditi, ako ne uradim biću ću kažnjen. A ako uradim imat ću sevap. Za razliku od sunneta, velik broj ljudi naših ne zna razliku između ovih termina. Moramo se podući šta su termine. Šta znači u fiku sunneti? U fikhu, ne uhadi hadisu. U fikhu kad se kaže ovo je sunnet, znači dobrovoljno djelo. Ako ga uradimo, dižemo ruke u namazu. Ako dignem ruke, imam sevab. Ne dignem, moj namaz je pokon sezor sučenjaka validan. Pa znači, to je sunnet. Veli groj naših didova, vi znate, nažalost, ljudi, on kaže, poodni namaz ima 10 On samo zna da se to zove, ovi prvi četiri su sunneti, pa četiri farza, pa dva sunneta. Ali su to za njega sve farzi. Ili ću sve klanjati neću ništa? Nema u njega pola, pola. Oni tu, samo to su za njega imena. On ne zna definiciju. Na poslu ja mogu pijet minuta na pauzi klanja četiri farza, ali kako mi ono ostalo naprijed, nazad, ja ne mogu to klanjati, nemam se djade, nemam te spiha, nemam kapici i neću ni klanjati. Pa ono što je farz ili vađib, ako uradiš imaš sevab. Ako ne uradiš griješan si. A ono što je sunnet... Ako uradiš, imaš sevab. Ne uradiš, nisi griješan. Pa je znači bisminla potpada pod ovaj propis da je ona sunnet. Što znači, uradimo bisminlu, reknemo imamo sevab. Ako je ne reknemo, zaboravimo, pogotovo ako zaboravimo, naš abdest je validan. Da li je dozvoljeno praviti veće vremenske pauze prije uzimanja abdesta? Vidite, ovdje, po meni ne znam zašto je Šej baš ovdje to pitanje obradio ali ja ću ga malo samo rezimirati. E, znači, čemu se radi čovjek abdesti i u toku abdesta, evo primjer, radi opravoje lice, opravoje ruke i onda napravi pauzu, zazvoni telefon i ti javiš na telefon i neko nazvo, neka tetka iz Amerike preko Vivera zove, djeje dedo, djeje aso, djeje huso što ima u Bosni i pol sata i ti fino spustiš, slušaj, aha, opruo sam ruke, opruo sam, opruo sam glavu, još mi ostalo, šta već ostaje, ostalo su mi noge ili ne znam, nija, i to je to. Pa po tom pitanju ne postoji neki jasno jasni dokazi u islamu. Moj vam je savjet, jednako, bez obzira šta je svakako, šta je ulema rekla, to mi privatamo, ima Olema koja je dopustila da se pravi određene pauze kad se abdesti. Ali, braću draga znači, Po meni je jedno lijepo, lijepo, jedno ograničenje. Ako ti je se e, organ kojeg se zadnji gopro osušio, gotovo. Znači ti si jednostavno, sve dok si ti mokar, to na tebe se odnosi da ti abdestiš. Ok, nešto znači desilo se zaista, abdestiš, oprosi ruke, oprosi lice i neko zazvoni. Ti sam otvoriš vrata i vratiš se, nastaviš. Tvoje ruke su i dalje mokre, ok. Ali ti se osušio, na osnovu čega će onda reći da sam pola tijela abdestio? Pa vam moj savjet, znači, eh, ajde da kažemo, ne, ne gledajući šta je Ulema rekla, svakako šta je Ulema rekla, ali znači da maksimalno izbjegavate, da maksimalno izbjegavate eh, pravljenje pauza u abdestu. Ali ako se već desi da imaš potrebu za pauzum, onda da ta pauza ne bude duga, da ti se organ koji si ti već oprosuši. Ako se osuši, Allah najbolje zna iako što je ovdje navodi neke predaje od prvih generacija, da su to tolerisali, ali, i pazite, radi se o namazu, radi se o krupnom ibadetu, je li tiješko? I sad, bio, opravo ruke, opravo lice i neko je zazvonio sušlice, je li to tiješko ponoviti oprati lice? Zašto? Jer u pitanju je moj namaz. Pa da ne bi rizikovalo sa svojim namazom, bolje je da čovjek ponovi abdest ako su mu se organi koji je prije toga bio opravo osušen kako nisu osušili da čovjek nastavi da planje, da abdesti. Nakon toga nam namšnji počinješ govoriti konkretno o prvom, znači ajde kažemo postupku prilikom uzimanja abdesta, a to je pranje šaka. Nakon što smo rekli imamo namjeru, ne izgovaramo niyet naglas, rekli smo bismillah. Nakon toga počinjemo sa abdestom, ono baš ajde kažem praktično, čime počinjemo? Pranje ruku pri uzimanju abdesta je sunnet. Dokaz tome su mnogobrojni hadisi u kojima se opisuju svojstva poslanikovog salallahu alayhi ve sallam abdesta. Jedan od njih je hadis koji prenosi Abdullah ibn Zeid. Imam ibn Munzir, nevojavi i ibn Mulekin kažu islamski učenjaci su složni da je pranje ruku prije uzimanja abdesta sunnet. To je nam je Znači, braću moja draga, ovo su vam bitne stvar da i zapamtite i to ću vam koristiti u životu počimo počeće abdesti pranje ruku je ono u početak odje se zato je došlo gore u kako se zove u zagradi šaka počinjemo abdest prati samo šake to pranje šaka je sunnet što znači kad bi čovjek počeo abdest odma uzme vode i opere usta i nos ovo ne, ne pozivamo to mi. ali ako bi se desilo njegov abdest je validan po konsenzusu ovo pranje početno pranje ruku je Iako ja ga čini u poslanikal kažu islamski učinjaci po konsenzusu nije obaveza. Zašto? Jer nije spomenuto u nom ajetu. Ajet je spomenu vađibe, obaveze i ruknove abdesta. Pa znači to početno pranje ruku i vidjećete kako treba da bude da se operi između prstiju, znači da se peru ruke do znači samo šaka je po konsenzusu islamskih učinjaka so net što znači ovo ja hoću da da svatini. Ako bi ne daj bože to čovjek preskočio Nakon abdesta, ja ako da sam oprao usta, upoče, samo počeo od pranja usta. Abdest je validan po konsenzusu islamskoj činjaka, iako e, Allah poslanika je uvijek prao ruke i uzmite danas jedno veliko pravilo. To što nešto Boži poslanik radi u kontinuitetu ne mora znači da je obaveza. Može biti sunnet ako to Boži poslanik nije naredio. U smislu može biti sunnet, nije obavezujuća stvar. Pa znači prva stvar koja se radi prilikom abdesta, kako nam je šir ovdje spomenuo, jeste pranje ruku šaka, potvrđeno u hadismu Božih poslanika da kada bi abdesti upočinio perući svoje ruke, ali je to jedan od spravnog aspekta sunnet, što znači ako bi ne daj Bože nekad neko to zaboravio ili ostavio, ako Bog da njegov namaz je validan. Nakon toga ovdje imamo dvije klauzule. Ako ima nečistoće na rukama, obaveze je oprati zbog čega? Zbog toga što je obaveza uklonuti neđaset s ruku radi ispravnosti namaza. Pa to prvo opranje ruku može biti obavezno kada? Ako na rukama ima neđaseta, nečistoći, šerijatski nečistoći. Beton nije nečistoća, zemlja nije nečistoća, ulje i tako dalje nije nečistoća. I ima drugi moment kad je na početku obaveza oprati ruke, a to je u prijašnja vremena ljudi su, kako su ljudi abdestili. Donese se posuda, kao uzmite sad da je to neka časa ili nešto, čovjek grabi jednom rukom i na drugu ruku posipa. Pa ako je čovjek spavao i ustane iz sna, došlo je u vjerdostojno kaže Allah kada insan ustani iz sna, ustane iz sna i hoće da u abdestin neka opeli svoje ruke. Pa je bilo u lemje, a i to je mišljenje opet, nećemo da se sad oko njega puno zamaramo, bilo je u lemje koje je kazalo da je u ovom slučaju pranje ruka, ruko obavezno. Ali mi danas tu više ta metoda i zapostavljena jer se danas, znači, hajde da kažemo, ne koriste ruke da bi se voda vadila iz neke posude, to radi na česmi. E, tako da znači imamo jednu varijantu kada je obavezno oprati ruke ako na rukama ima neđase. I to je spomenuo u i satve. Nakon druga, druga stvar, nakon što smo opravili ruke, počinjemo od obaveznih stvari, a to je ispiranje usta i nosa. Nakon pranja ruku do zlobova ispiraju se usta i nos. Kao mnogim drugim pravnim pitanjima, pa i ovom islamski učenjaci imaju podijeljene stavove, jedni smatraju ispiranje usta i nosa obaveznim, dok većina kaže da je to sunnet. Vidite, znači šešt safet, kao što je obječao, komparativno gleda na ovo pitanje, a to je, Hoćemo, oprali smo ruke u abnjestu, počinjemo sa pranjem usta i nosa. U osnovi mi počinjemo sa pranjem lice. Allah Žešamo kaže kada krenite na namaz, očite da na namaz, obavite, lica. Ali na licu se prvo operu usta i nos. Da li je to pranje usta i nosa obavezno ili je povalno? Velika većina u vreme kaže to je povalno. Allah Žešamo naredi, operite lica. Lice je vanština onog Arapi kažu već. U arapskom jeziku veče ne znači nešto. Andulje. Jer, andulje. To je nešto čime srećeš ljude. Usta i nos, oni nisu smatrali u tom kontekstu od lica. Pa je došlo razilaženje kod ulema i dali pranje lica i nosa, uh, usta i nosa je obavezalnie zašto? Jer poslanik je to uvijek radio, ali nije spomenuto u Kur'anu. Pa znači zbog toga i došlo zbog različnog razumivanja dokaza, došlo je do velikog razilaženja kod islamskih učenjaka, da li je pranje usta i nosa obaveza? Velika većina kaže da je to sunnet, a ima učenjaka koji su shodno kuranskom ajetu, kada perite kada hoćete abdestiti, operite lica, kaže to obuhvata i usta i nos. Euh, duge se rasprave vodi oko tog pitanja, opet da nas ne oko, da ne bi ostali heftama na ovom samom abdestu, znači Allah najbolje zna, sunet Božije poslanika je da nikad nije ostavio pranje ustaj nosa, nigdje to nije zabilježeno. Tako i mi trebamo ratu, nikada to ne izostavljamo. Ali da se desi da je čovjek izostavio, Allah, Jeršanu, najbolje zna da je ispiranje ustaj nosa, Allah najbolje zna, iako šir ovdje ono, nekako, koliko sam bar ja shvatio, uh, nije jasno odlučio šta je jače mišljenje, u svakom slučaju ne treba suneti da to od poslednjih nikad nije ostavio i mi se trebamo držati tog suneta. Da li je to obaveza na granici da je to vađiv ili ne, to je zaista diskutabilno pitanje, tako da oni koji hoće da čitaju znači ovu knjigu, kak se zove Šija Safeta, svakako će naći ovdje dokaze i naći će rasprave oko tih dokaza. U svakom slučaju, najbolje se držati ovog pravila. Ako je nešto zabilježeno da poslanik nikad ni ostavljao i mi se trebamo truti da nikada to ne ostavljamo. E, uzeti još jedno pitanje. Kad nam je Akševno mas? Kad je atest, onaj, Ezan? 17. 17. Tamo uzeti još samo način ispiranja usta i nosa i time ćemo ako Bog da onaj, završti ovo prvo naše druženje. Način ispiranje usta i nosa, čitaj. Ispiranje nosa čini se ušmrkavanjem vode u nosne šupljine, zatim se ponovnim išmr išmrkavanjem voda tjera napolje. Ispiranje usta se čini pokretanjem vode u usnoj šupljini, zatim izbacivanjem vode iz usta. Ispiranje usta i nosa čini se iz jednog poteza. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci Hambelijske, većina učenjaka Šafinske i neki učenjaci Malikijske pravnoj školi. Znači, Nakon što nam je še pojasniju propis, odnosno pojasniju da postoji razilaženje kod ulemije, ali je navio od Adise da to Boži poslanik nikada nije ostavljao, Donazimo do načina. Dobro, ja sam naučio da trebam mi zaprati usta nos, ali kako da to radim Ko neko ko prvi put nešto čita, ne znam. Kažeš i većina učenjaka, znači velikog učenjaka, smatra da se to radi iz jednog poteza. Šta se misli iz jednog poteza? Da jedno pregrište vodi uzme se pola za usta i onda umlačenjem vodi pola za nos. Dosta puta ove stvari kada čovjek čita, ako i prvi put čita, oni ne razumije, osim dok mu se pokažu praktično. Pa znači, kada se rekne u ovom kontekstu iz jednog poteza, misli se da se uzme voda u šaku, desnu šaku i da se pola vode uzme u usta, a pola se uvuče u nos, uvlačeći vodu u nos. Nakon toga lijevom rukom se, znači, isjekne voda, a voda se u ustima, zatvori se usta i... Mm, mm, mm, mm, mm, mm, malo se, znači, takozvana u arabskom magmada. Magmada je u arabskom jeziku došla od riječi oni kad se zmija prevrče u svojoj rupi, oni kažu zmija se vrti i prevrči. Se. E, tako vodu treba u ustima mm, mm, da se bez podizanja glavi, ko što radi naša braća pakistanci, ovako e, isto nije zabeleženo da čovjek čisti znači, prstima, četkicom, korišten je mi svaka prije ta. Ali znači, u ovom momentu propisano je da čovjek uzme, znači, iako imamo i drugo umišljenje koje je validno, iako većina praksi je zabeleženo daži postanika jeste da je jednom potezom ispirao usta i nos. Znači, uzmimo vode i natočimo, pola vode uzmemo za usta, pola za nos uvlačeći znači vodu gore i sjecajući nos lijevom rukom malo vodu pro provrtimo u ustima i isplinemo vodu. To je stav znači većine učenjaka da se tako uzima abdest. Imamo drugi stav, a to je na drugoj nam stranici šešt safet to pojašnjava pa kaže imamo druga skupina. daleko se nam druga skupina. Druga skupina islamskih učenjaka smatra da treba razdvojiti ispiranje usta od ispiranja nosa. Dakle, prvo se tri puta izaperu usta, zatim tri puta nos. Ovo mišljenje zastupaju učenjaci hanefijski i većina učenjaka malikijski pravne škole. Također, ovo je slabije mišljenje kod učenjaka Šaflijske pravne škole. Šta nam je ovdje, braćo moja draga, bitno napomenti? I ovi učenjaci su donijeli određene dokaze koji su šerijatski validni, znači da se uzme tri puta voda za usta, usta se i zaperu, nakon toga nos. Ali je najman bitno zapamtiti ovo što će nam na kraju šešt satve kazati, a to je pominjanje, i ne utjeći na savnu ispravnost atesta. Na bilo koji način da čovjek uradi, da li da uradi jedno ili drugo njegovo ispiranje usta i masa je valjeno. Po mom nekom mišljenju treba se držati onako kako je to zabilježeno. Da u većinskoj praksi čovjek uzima abdest, znači na način da ispira nos i usta, na način da će to rati jednim potezom, ali ponekad praktikujući ove druge predaje, da ponekada to i razdvoji. Pa znači i tako je to šešt afet i na kraju. Uh, ajde da kažemo, i preferirao i spomenuo da pošto postoje predaje i jedno i drugo, zašto ne pomiriti dva mišljenja, zašto jedno isključiti mišljenje? Znači, postoji mogućnost da je Poslanik neka uradio to, neka to, pa je neko da saba haba prenio ovo, a neko je prenio to. Iako Allah najbolji zna većinski što je preneseno od Božje Poslanika jeste da je to uradio jednim potezom, znači jednim pregrištem vode je ispirao usta i nos, ali da čovjek uradi po stavu Hanefijske pravne škole da razdvoji to i to je svakako ispravno, bez obzira što da uradi, sve ispravno, znači u smislu ne dovodi u pitanje validnost. Samo je pitanje šta je bliži sunnetu. Nakon toga Šeji nam je pojasnio, mi ćemo se tu i zaustaviti, pojasnio nam je da se desnom rukom... Nažalost, velik broj ljudi kod nas te neke ima loše navike. U islamu sve lijepe stvari se radi desnom rukom, a sve neugodne stvari se radi lijevom rukom, pa ispiranje ustaje, lijepa stvar, a, znači, hajde da kažemo, i secanje, nešto što je, hajde da kažemo, manje ugodno, pa se, znači, voda uzima desnom rukom, a isjecanje se čini lijevom rukom. i Išir je navio neke predaje koje to potvrđuju. E, nakon toga vezano za nos... Prilikom, znači, ispiranja nosa, sumnet je da čovjek dobro vodu uvuče u nos i to je poznato osim kada je Boži posljednik stavljao klauzuru, ako si postać, Kad čovjek posti samo malo da vodu ubaci u nos, a ako nije postać, znači dobro je čovjek uzmi vodu i da dobro potegni vodu u nos. To su sve neke stvari koji ših, ajde da kažemo, spomenuo kao sporedne starčice, Nakon toga nam je spomenuo jednu stvar, a to je da, iako možda gledano s aspekta rasporedna knjige, možda je trebalo spomenuti malo poslije kad su pitanje pranja ruku, da se stvari u abdestu uvijek počinu s desne strani. Ako imamo nešto na tijelu kao, dvoje kao noge i ruke, da i se prednost s desnoj strani, a po konsenzusu ako bi pogriješio, abdest ispravno. Što znači čovjek kada dođe do, u abdestu do pranja ruku, sunete da se peri prvo desna ruka. Ali ako bi oprao lijevu pa desnu, po konsenzu sumo je abdest ispravan. Sutra te neko uprije i kažeš abdestio sam i zaboravi, prvo opra lijevu ruku pa desnu. Šta ću? Nastavi dalje ispravno je ali sumnet pohvalno i praksa rođiposlanika je bila da je uvijek pravu desnu ruku pa pa nam je še i pitanje za pitanje zaokružio i time je, znači, zaustavljamo se odi kod pranja lica i napravićemo pauzu poslije akšama kogog da nastavljamo e, ne bili do kraja ovog drugog derca, došli inšala do kraja e, abdesta, znači do sad smo uspjeli da obradimo ona uvodna, uvodne napomene e, početak abdesta pranja ruku, e, ispiranje usta, ispiranje nosa, propis, kakvoća i znači nakon toga dolazi pranje lica. Vidjet ćemo šta nam je še i safet o samu tom je pisao. Molim Allah, će još ano, do nos korisno za nas. Suhani kallahu i arhamdike. Ešadu in la ilaha ila insatakvirke. Vojeti uvijek.